Elalvás előtt néha becsönget tettem. kimentem ajtót nyitni, és ott állt egy anya oroszlán. Be akart jönni, hogy megvédelmezze a kicsinyeit. Róza mama azt mondta, hogy az anya erről híresek, és inkább a halál, de nem hátrálnak meg. Ez a dzsungel törvénye, és ha az anya nem védené meg a kicsinyeit, senki se bízna benne. Majd minden éjszaka előhívtam az anya